jo, děkujeme. Pro mě to byla úplně fascinující přednáška a já bych teď požádal lidi, aby psali dotazy do četu, případně se můžou i ptát, ale tím, že tedy to řídím, tak si uzurpuju právo na první otázku. A to je tohleto, ty, ty si vlastně zamlčel, že ten váš model je prostorově explicitní, že jo? Ano. Je to tak a můžeš k tomu trošku něco říct, jo? protože ty jsi to celý prezentoval jako že to je ten SIR model, kde jsou jasně jsou ty kategorie a teď jsou nějaké jako pravděpodobnosti. Jo, ale to bylo, to, to bylo vlastně vycházelo z nějakého jednoho homogenního systému. Ale vy tam máte přece ty, ty jednotlivé obce, v kterých vždycky je to nějak jinak. A já vlastně jsem nikdy, ale to jenom protože jsem se třeba mm. na to pořádně nezeptal, jako nepochopil, jak se, jak se realizuje ta, jako prostorová, jo, prostě ta, ta prostorová interakce, protože prostě ano. z jednoho kresu nakažený přejde do jiného a co se děje. Tak jak to tam máte uchopený tohle? Stát? Ano, uh, máš pravdu, tamhle to tak je, je to v tom uh, ještě, bych to Abych chtěl jako uvět trošku do obrazu, protože ty jsi trošku dál v tom, v tom že vidíš do těch našich modelů, ten, ten první model, o kterém jsem mluvil, ten jarní, to je ten model B a tenhle ten model, tomu říkáme model H, to je tam, tomu se on za smyčka nepodílel, to už jsou ty nemocnice, to už jakoby se zase věnoval tomu, co po něm jsteš ty. Ale uh, uh, ano, ten první model, byl, je, je, on, je, on je pořád prostorové explicitní v tom smyslu, že a on obsahuje vlastně rozdělení České republiky na 206 takzvaných obcí s rozšířenou pravomocí a technicky je to udělané tak, že vlastně, když to zjednoduším a nebudu řešit, kolik je tam těch kuliček v tom kulečníku, tak vlastně v každé z těch 206 kousků České republiky běží ten SIR model zvlášť, a kromě toho je vlastně, ty jednotlivé obce jsou propojeny tak e, d, d, disperzí, kdy vlastně ty jedinci se můžou pohybovat mezi těmi okresy, ale nejenom mezi sousedními okresy, ale mezi jakýkoliv okresy, a případně přenáší případně tu infekci třeba z jednoho okresu, který je zasažen hodně, do okresu, který je zasažen málo, je třeba na druhém konci republiky. A ta, ta, ta disperze ta disperz je tam modelována prostřednictvím nějaký disperzní matice, kterou jsme získali od T-Mobile někdy na jaře, kdy vlastně on zkoumal na základě nějakých poloh mobilních telefonů a to, jak, jak dochází vlastně k pravděpodobnosti toho, že každý jedinec z toho dané obce se během jednoho dne přemístí na nějaké jiné obce. No, takže my jsme dostali nějaké data, které reprezentovaly tu disperzi. A ty jsme tam jakoby dali a ty nám, ty nám modelovali tu disperzi. To, proč jsem o tom nemluvil, je ze dvou důvodů. Jednak tedy uh, jsme uh, ty výzkumy, na kterých jsme začali, z hlediska té prostorového šíření té infekce, nedotáhli tehdy úplně s Honzou do konce, protože my jsme uvažovali o takové situaci pod vlivem toho, že se zavřely nějaké ty obce tehdy a některé ne, tak jsme uvažovali o něčem, čemu se říkalo lokální lockdown, že vlastně bylo nějaké kritérium, které řekne, že když ta situace v dané obci je, Rozšířenou působností, jenom, že ten obce je horší než něco, tak vlastně zavřeme jenom tu obec, nebo zavřeme případně nějaký okolí té obce a budeme se koukat na to, co se děje. A tam se jakoby, tam nám začaly nějaký nějaký který které nebyly úplně jasně vysvětlitelné a nebyly úplně konzistentní s tím, co jsme očekávali. Takže jsme si řekli, že se k tomu vrátíme a, a pak už jsme se k tomu nevrátili a ten příběh jsme posunuli trošku jiným směrem na ty opatření, které. Které tehdy byly takový řekněme kontroverzní. A teď bychom se, nebo aspoň já bych se k tomu rád vrátil v tom smyslu, že vlastně když se uvažovalo souvislosti s tou britskou mutací se mluvilo o tom, že, že dochází k té vlně vlastně šíření té mutace ze západu na východ, takže tam byl ten, ten model by se tam krásně hodil. Problém je, že vlastně ty data, které jsme měli tenkrát taky, nebyly úplně tak detailní, aby, nám, aby, aby byly pro ty obce, no, takže my jsme vlastně dokázali ten model nějaký rozumně parametrizovat. Dneska už ty data máme, takže by to šlo jako snad nic a chci tou tomu vrátit, ale v tuto chvíli prostě je to tak, jak to je. Jo, takže ty, ty modely, co si prezentoval, to, to, to není ten ex, pro, prostorově explicitní model. Ten první model, ano, ten první, ten jarní no. vlny, to je ten prostorově explicitní model, akorát, že tam, a ta matice je tam zahrnutá, akorát, že vlastně ty opatření jsou jakoby plošně na celou republiku, takže vlastně není, jakoby ten, ten efekt tam není vidět. Jo, není to jako, že bychom koukali na jednotlivé kraje, jak, jak třeba se to třeba mění v rámci krajů. Tak, v zatím nevidím žádné další otázky. Tak, tak uh, já, já bych nejak... se zeptal, jestli můžu. No, no, jasně. Ej, já jsem koukal, že jak ten model hezky padá, z stečkonu. No než, než teda ty data padají rychlejc než ten model, aspoň mně to tak připadalo v těch posledních grafech. Já mám pocit, že možná, že tam chybí jeden strašně důležitý parametr a to je změna základní toho základního reprodukčního čísla. Protože ono, každej, to, spousta lidí to bere jako konstantu. Jo, a občas se to taky i říká tomu Konstanta. Ale ona je to vlastně něco strašlivě proměného. Záleží to prostě na chování těch lidí. My říkáme, že základní, že základní reprodukční číslo je v naivní populaci. Ale automaticky tím většina modelářů a hodně epidemiologů si představí imunologicky naivní populaci, že tam nejsou žádný, žádný, prostě, co už to prodělali, nebo který byli vakcinovaný. Ale ono ve skutečnosti ta naivita je mnohem širší pojem a musí se do toho zahrnout opravdu i naivní z hlediska toho chování. Prostě my máme vybudovaných spoustu mechanismů, evolučních mechanismů, který nás přinutějí se začít chovat jinak když jako, je tam ta epidemie. Vidíme to i na této epidemii, krásný data máme, více jak rok jsme sledovali, jak, jaká je vzdálen, jakou vzdálenost mezi k nejbližší osobě při nějakém rozhovoru nebo tak, kolik centimetrů je jim příjemný nebo nepříjemný. A je to fantastický, protože to nádherně reaguje, na, nejlíp to reaguje na počty mrtvých v té době. Že hmm. Aniž by si to lidi uvědomovali, ale tím, že prostě sečtou, jak přibývají ty mrtví, tak si udržují větší vzdálenost. A takovýhle mechanismu je tam strašně moc, takže to je jedna věc. A druhá věc, jste to taky už zmínil, ten to, že na začátku vůbec nebylo jasný, jakou tu konstantu nastavit. No ono je to jasný, protože to bylo v době, kdy se měnilo na severní polokouli počasí a dost drasticky. A vypadá to, že prostě tím, že tenhle ten virus umí jak kapénky, tak aerosol tak přepíná podle, tý, podle toho počasí. V okamžiku, kdy teda je zima a většinou ten dotyčný je v, v místnosti, kde je relativní sucho, tak se kapenky měnějí na, na aerosol a to šíření je mnohem efektivnější. Takže v zimě ta konstanta je vlastně, konstanta v uvozovkách je mnohem vyšší. Opravdu během zimy to reprodukční číslo se mohlo pohybovat někde nad, těma, nad tou čtyřkou a když, byla, když se oteplí, tak, tak jako to reprodukční číslo klesne někam nad tu dvojku, prostě na nějaký mnohem rozumnější. Ty. Já si myslím, že to, co tady vidíme opravdu na těchto grafech, ten optim, ta optimistická, jako odchylka od toho predikovaného bude z větší části daná tadyhletou teplotou. Tak, to bylo spíš komentář, než dotaz, pak bych měl ještě ono, jeden dotaz. Ono. Můžu to z toho udělat dotaz, jestli, jestli nějaký modely tohle berou v úvahu, jako tadyhle to změn, změnu toho reprodučního čísla, tý základní reproduční konstant. Ono. Já bych, děkuji za otázku, pane profesore. já bych tomu řekl několik věcí. Jedna, která my, by v těchto těch modelech se s reprodučním číslem jako nepočítá explicitně. A ani s tím základním, ani s tím reprodučním jako takovým. Tam vlastně jde o to, že my pracujeme nebo pracují tam, jak jsem tady ukazoval na začátku, tenhle ten vztah, tak vlastně v každém, v každém časovém okamžiku přibývají ti, co se uzdraví, v každém časovém okamžiku přibývají ti, co se vakcinují a vlastně ti odebírají z té reálné populace ty Uh, jedince, kteří vlastně že jsou přístupní k tomu viru. Takže vlastně to reprodukční číslo mimo jiné klesá i tím, jak ubývají ti náchylní jedinci v té populaci. Uh, další věc, která, která vlastně je, uh, ovlivňuje to reprodukční číslo aktuální, nemyslím to základní, je i ten počet kontaktů v té populaci, který taky nějaký způsobem dynamicky, dynamicky uvažujeme. Takže vlastně ten, takže to reproduk, pokud bychom chtěli, tak my to reprodukční číslo dokážeme spočítat, řekněme, z těch, z těch trajektorů jako ex post, ale my tam i, tam, i ta kalibrace vlastně nefunguje na základě toho reprodukčního čísla. Či pro nás to jako reproduční číslo, tak jak se reprodukuje, tak jak se změní, třeba v těch, v těch médiích tak vlastně my jako takhle s ním, s ním nepracujeme. Ono tam je ve skutečnosti. Ne, ono, tam, ono, tam ono tam je v těch konstantách, jaká je pravděpodobnost, že se nakazí dva, když se potkají. Přesná, to závisí na tom, ty, ty na... Trendy jako se zase tím, kolik, jaké jsou tím, trendy, jaké jsou početě kontaktů, kolik ještě je lidí v té populaci. A druhý komentář k tomu, jestli můžu, je vlastně, že tady ten prudký pád, já tomu taky úplně ještě do chvíli nevěřím, protože uh, to jsou jako data toho úzesu a ten uzis vždycky vlastně ty data ještě docela dlouho zpětně upravuje. A hmm. Proto taky tady nemám predikci až do dneška, ale mám to dokonce březná, ale myslím si, že data dokonce přezná, ale myslím si, že ten konec je ještě příliš jako brzo z dnešního pohledu na to, aby ty data byly jako relevantní, Takže já bych tady možná viděl jako třeba půlku března, že tam už si na to můžeme spolehnout. Jo? Takže určitě na to, to budu sledovat dál, ale tenhle ten prudký pád je vždycky, je jaká ta nespojitost vidět, tak třeba dneska se dnes, dneska myslím, že přebylo na seď jak to bude do budoucna. Uh, takže ano, určitě tyhle ty komentáři bych chtěl vnitř. A ještě jste měl nějaký dotaz? No, mě ještě jste... měl jeden dotaz, to se týká toho modelu s těma nemocnicema. Mě by zajímalo, jaké jsi, jestli, jestli jste udělali podobnou chybu, jako jsem udělal svoji nejslavnější chybu na podzim. Jaký tam uvažujete teda rozdělení těch dob, který ty lidi strávějí v té nemocnici, to rozložení, těch dob, než umřou nebo než jsou propuštěni. No, no, já vlastně, abych pravdu řekl, tak jsem si z těch, my dostáváme z úzesu, takové řekněme trošku na standardní data, než, než jsou v dispozici na tom jejich webu. Já jsem si ty distribuce kreslil a ty distribuce, tam, tam jsou teda dva aspekty. Jedna, která to, že oni po 20 dnech je vyřadí z evidence, jakože už nejsou covidový. Ale i když, i když beru tenhle leten fakt, tak vlastně ta distribuce vypadá jako exponenciální. Ta distribuce doby strávené, řekněme, od té doby, kdy dojdete do nemocnice a dostanete se na najibku, nebo dobu, kdy jste najibce, dobu, kdy vlastně od doby, kdy jste najibce do, do, do to doby, než umřete. Tak, tak vlastně to vypadá, že to exponenciální distribuce, čili tam vlastně ten model uvažuje linární členy. Jiná situace je mezi... Tím, kdy jste nakažený, kdy má, takhle, mezi, mezi, mezi okamžikem, by se objeví příznaky a mezi tím, kdy se dostanete do nemocnice, pokud se tam dostanete. Teď tam už to vypadá, že to spíš nějaká gamma distribuce, a tam vlastně pak se dělají jako opatření v tom modelu, aby to reprezentovalo spíš tohle tu distribuci. Ale v těch nemocnicích se zdá sprostě dát, které samozřejmě otázka je otázka, do jaké míry věřit, ale vypadá, že jsou exponenciální. To znamená, že za stejný interval klesne prostě V čase, čase to klesá, ano. Hmm. Ano. Ano. Jo, jo. a ještě, ještě, ještě bych mi reagoval na tu vaši předchozí komentář k těm tomu počasí. Tak víceméně tohle ještě není standard v těch modelech celosvětově, je o tom velká diskuze. Někdo tvrdí, že to jako teď neříkám, že to někdo tvrdí, že to vliv má, nemá. Pravděpodobně to nikdy bude, ale někdo, někdo tvrdí, že ty modely bez toho mu nevychází někdo tvrdí, že to nepotřebuje, takže vlastně v té mořlánské komunitě na tohle ještě neexistuje nějaká, nějak, nějaký standard. No, ono to bude samozřejmě záležet v oblasti od oblasti. Někde, kde no, se zavřou mě, ale... do klimatizovaných no. místností, tak samozřejmě tam to no, může mít no, no, přesně no. opačný vliv, než než prostě tady. Ale myslím to si, vlastně. že jsem velkým optimistou. Myslím si, že skutečně tady to to jako pomůže mm -hmm. nám toho zbavit. Tak, tady jsou dva dotazy od Romana Šolce, já to teda přečtu. V prvním se ptá, jak se počítá nebo odhaduje skutečný počet infikovaných jedinců, když máme spoustu těch asymptomatických a jak vlastně můžeme důvěřovat těmhle těm těmhle odhadům. Tohle je velké mysterium, popravdě. A v podstatě existují jenom nepřímé, nepřímé metody, a, a ty spočívají v tom, že vlastně, když ten model, nebo teda aspoň já, já o žádných jiných nevím, ale v podstatě jde o to, že když ten model obě ty kategorie zahrnuje a zahrne takové věci, jako je třeba pravděpodobnost, že ten jedinec se a ten test nedostane, že z vlastní vůle, že nechce být otestován, nebo pravděpodobnost, že. Nebo, nebo nějaký spoždění mezi, mezi tím, že se mu objeví symptomy a, a, a, a když se reportuje, a, nebo pravděpodobnost, že vlastně ty příznaky se vůbec objeví, což existuje řada nezávislých koronu literatuře, i když ta konzistence mezi nimi moc jako je, nebo ta, ta variabilita je mezi nimi různá, tak vlastně se dá pak vykreslit, a, tak ten model vlastně obsahuje tu skrytou část té populace a můžete se podívat, kolik, těch asymptomatických té model předpovídá. Neříkám, že kolik tolik jich tam je, ale kolik asi předpovídá. A když tohle udělali různí modeláři v různých modelech, tak zjistili, že relativně nějaký konzistentní odhad typu, že zhruba těch asymptomatických je tam, řekněme, dvakrát až třikrát víc než těch symptomatických. Takže pak vlastně, když si odhadneme nějaké, Kolik máme těch, kteří jsou reportováni, což je řekněme 1,5 milionu dneska, tak bychom mohli dojít k nějakému odhadu, řekněme 4 až 5 milionů lidí, kteří už to jako mohli, mohli prodělat. Ale tam zase je otázka, jestli ta, jestli ta imunita těch, kteří to prodělali, jak dlouho ještě bude fungovat, protože ty, co jsou z té podzimní vlny, už jim zač začít nějaké způsobem ztrácet, o tom se tak jako moc neví. Takže. Tak, takhle nepřímo jako jsme to nějakým způsobem schopni odhadovat, ale jsou to jenom jako velmi hrubé odhady, které, které jako těžko nějakým způsobem validovat. No. A tady je další dotaz. Do jaký míry v těch modelech můžou být ještě subtilnější jevy? Jo, tady jsou příklady míra dodržování opatření u dětí ve školách, Jo, takový to. jestli vůbec jako dokážete modelovat takový to, co se uh, teď říká o tom střídání těch tříd a takovýhle věci, učitel, uh, jo, prostě, jo, je, je, jak hraje roli prostě přestávky versus hodina a takovýhle. Je, je, jako jestli ty modely vůbec můžou jít až do téhle úrovně? Ano, děkuji za ten dotaz. Uh, Odpověď je ano, můžou ano, modelujeme. Uh, respektive já ne, ale v rámci BISOPu je skupina, která vytváří přesně tyhle ty typy modelů, to jsou ty agentově orientované modely. A vlastně, když trošku tak přihřil polivčíčku BISOPu, tak vlastně současná strategie otevírání škol, kterou minister Plaga představil a vláda schválila, vychází z výsledků modelů právě té skupiny v rámci toho BISOPu. A ten model je agentově orientovaný v tom smyslu, že opravdu jako bere v nějakém středně velkém okresním městě všechny jedince jako samostatné entity, uh, uvažuje vlastně síť vazeb mezi těmi jedinci na základě nějakých sociologických studií, nejenutně v tomto městě, ale, ale jakoby, uh, v nějak, které existují v nějaký sociologických výzkumech. Uh, modeluje třeba konkrétně školy v tomto městě, modeluje, modeluje továrny, modeluje cestu autobusem těmi lidmi, takže takové modely existují. Konkrétně u těch škol, tam vlastně to nebylo modelováno v tomto městě, ale tam ten model aplikovali na nějakou školu, o které si nebo, nebo zjistili si nějaké sítě, sítě kontaktů ve školách, v konkrétních školách, konkrétních lidí. nějaký způsobem to generalizovali a vytvořili opravdu simulace toho. Kolik každý žák po hodině vlastně má kontaktů na chodbách, co se děje, při obědě, co se děje, jak to ovlivní lataští výuku, jak to ovlivní testování. Takže ano, tyhle modely jsou možné. Samozřejmě má to i svou druhou stránku, tehle ta míra detailu. A to je to, že když budete dělat takovýhle model, tak musíte udělat daleko víc předpokladů, potřebujete daleko víc parametrů. Každý z těch parametrů má čím dál nejistotu, takže ty nejistoty se skládají. Je to jako když modulujete třeba. Uh, Tisíce, tisíce nějakých reakcí v rámci buňky, v rámci nějakých uh, signaling passways nebo něčeho takového. Takže vlastně ta, ta predikce nějakým způsobem je, uh, je tam daleko větší, větší opatrnosti při práci s nejistotou, ale, ale ono takové modely existují a používají se. Já než, než jako se zeptám ještě na, na dotaz tady Petra Lunga, tak se zeptám na věc, která, která se tak jako nabízí. Jo. <kým> Proč? Ty jsi tam mluvil o tom, že třeba, že jsou tam takový ty silný efekty typu, že zdržení čtyř dnů zvětšuje na dvojnásobek prostě, počet nakažených a tak. Je tohle ten důvod, proč jsme na tom byli tak špatně ve srovnání se světem, že jsme v některých těch parametrech byli nejhorší na, na světě? Teda je, je to ten důvod, že opravdu to vždycky bylo bezdějíc? Nebo se to nedá zatím jako říct z toho, co máte? Já jako asi máte stejnou zkušenost, jako já, ale já mám pocit, že jako jedna z největších takových problémů, jako všeho toho, bylo, že. Vždycky, když vláda něco řekla, že něco udělá, tak řekla, že to udělá třeba za týden, za deset dní a pak teda uvidí. A jako tam, je, tam, tam jako bych zúrazil jednu věc a to je to, že když jsme to jako posunuli o ty čtyři dny, tak jsme vlastně všechny ty, ty mechanismy, které byly v tom lockdownu, na jaře, to znamená zavření škol, zavření obchodů, státní hranice a tak dál, jako by posunuli stejně o čtyři dny. Jo? Ať už doleva nebo doprava? V reálné, v reálné situaci to tak asi úplně není v tom smyslu, že když třeba se s něčím zpozdíme, tak pak ty opatření jako víc nakumulujeme na sebe v nějakém kratším časovém intervalu. Takže je možné, že tohle samozřejmě uh, bude mít efekt, ale každopádně ukazuje se, že ten posun, vlastně, ten posun vlastně znamená, co ten posun znamená, že vlastně ten, ten, ten exponenciální nárůst jako necháte běžet jako rychleji a. Nebo daleko další dobu, a tím pádem vlastně to tam naběhne jako takový výraznic. A pak, pak teda, když to jako, pak to musíte o to víc brzdit, o to víc tu křivku ohnout, abyste dosáhli na stejnou úroveň. Takže když to zbrzdíte stejným způsobem, tak vlastně samozřejmě už na tu stejnou úroveň se nikdy nemůžete dostat. A já si třeba myslím, že ten podzim, kdy opravdu byl ten problém s tím, že se hádali o to, jestli ty děti ty roušky ne nebo ano, a pak se vlastně začlo řešit něco až po těch senátních volbách. Pořád dneška si myslím, že ty senátní volby jako byl jako velký, velký jakoby průser v tom, že, že prostě kdyby nebyly, tak zavedou se ty opatření jako dřív a, a problémy byl jako menší, tak, tak si myslím, že to roli hrálo prostě tohleto. Kvalitativně určitě, nemůžu říct, že 4 dny rovná se dvojnásobek, ale kvalitativně určitě si myslím, že to hrálo. No, b, b, já právě si to taky myslím, protože ono co jiného, že jo? ty v mnoha jiných parametrech prostě ty opatření byly stejně silné jako v jiných zemích, takže tohle je takový, co se nabízí. Jo? Takže, no. ano. ano. Hele, ještě tady od Petra Lunga takový dotaz, vlastně zajímavý. Dobře, předpokládejme, že ta epidemie skončí nebo bude, nebo prostě se stane z toho nějaká endem, endemická nemoc. Tak jaký poučení, jakoby z těch všech modelů a opatření by měli, si měl člověk jako vzít do budoucna, aby se zase nerozjela ta uh, epidemie, jestli jsou nějaké uh, z toho plynou jako nějaké opatření, které by byly vlastně preventivní, aby, hmm. aby už vůbec nenastala ta exponenciální fáze. Jasně, no. no tam, je, tam je asi dobrý se podívat vlastně na to lenské léto, kdy... Uh, Vlastně ty modely nebyly užitečné, aspoň ne na tohle typu, protože vlastně ta epidemie nebyla plošná. A v té chvíli, kdy ta epidemie klesne pod nějaké množství lidí, řekněme, že třeba bude připývat maximálně, nevím, 500 sparů denně, a teď jako to plácno, toto číslo jenom řádově třeba, tak je potřeba, tak už třeba to budou nějaký jako menší klastry, nebude to už vlastně ta fáze toho plošného šíření. A je potřeba prostě nějakým způsobem postílit to trasování a testování. A tohle není jenom, tohle není, no, všeobecně se tom uvažuje s tím, že jako samozřejmě problémy na té straně hygien, ale jako víme dneska, že problém není jenom na té straně hygien, že problém je na straně toho, že, že lidi nechtějí nahlásit své kontakty, problém je, že zaměstnanci brání lidem, aby nahlásili své kontakty, aby vůbec nahlásili sami sebe. Takže vlastně jakýsi střízlivý přístup k tomu, že teda teď už jako si máme dobře a pojďme teda, aby jsme si to udrželi, tak pojďme prostě teďka jakoby jednat tak, že čím dřív zareagujeme, a, a v té chvíli stačí jako daleko drobnější opatření, zareagujeme včas, jo? takže čím, čím dřív zareagujeme, tím, tím vlastně jsme schopni podchytit ten klaster, co se třeba povedlo v OKD nebo takto jisté míry, tak vlastně takhle to, takhle to může fungovat dál, někde to vypukne lokálně, za, za, za týden to jakoby vymizí za 14 dní a, a jdeme dál. Samozřejmě otázka je, co se stane z hlediska mutací, otázka je, co se stane z hlediska, z hlediska fungování vakcíny, tam je ještě spousta neznámých a nerad bych se jako úplně to, ale taková ta, takový ten ta střízlivý přístup každého z nás prostě v této chvíli nespoléhat se na nějaké, nějakou zhůry na něco, ale opravdu je jako jedna odpovědně a to jako bych věděl takový to hlavní odpovědný. Dobře, tak v četu už nic nemáme, pokud vidím, tak ještě je poslední možnost se třeba přihlásit a to i tím způsobem, že... Prost... No, Ivane, tak povídej. No, já bych se chtěl zeptat uh, úplně doznačný míry uh, žeho, stranou uh, od ty problematiky na takovou obecnou uh, věc, ten prostorový model, ten uh, žeho, model zahrnující disperzi a tak, že musí, být, že musí dávat naprosto fantastické informace, vzvlášť touhletou možností tý, že kolosální a reální parametrizace, kterou jak, že vidno máte k dispozici. A mě by strašně zajímalo, jak se to jako chová, jaký to dává Petr Nioče, by si představoval, mm. že se tam začnou jako generovat všelijaký jádra různých nehomogenit a možností Mozaika. a teďka by mě zajímalo, jak tenhle ten aspekt mozaikovitosti respektive těch životy, že ostrůvky že odlišnosti od toho jako celkovostní situace, jak moc jsou výrazný, jak moc jako trvají, a když se to nechá hodně dlouho běžet, nakolik teda, že vlastně ten obraz tenduje k takový tý sink source, dynamice, že kde se to vlastně udržuje v tím, že právě tou nehomogenitou prostorovou se udržuje jako ta neustále jako se že generující nějaká mm -hmm. aktivní dynamika. Tohle by mě strašně zajímalo. Mm -hmm. Já se obávám, že v to chvíli vám na to nemůžu dát odpověď, protože to je něco, co, co možná, na co možná nastane příležitost v, v takové té klidnější době, kdy budeme jako víc času s tím pracovat a na jako s těmi daty se taky jako hůř, hůř uvracuje, časově je to časově náročný, ale jakoby já si, já s tím úplně souhlasím, že takhle by to nějak mohlo vypadat, protože jako furt ten, ten model, ten prostorový model vlastně není znamená než metapopulační model. Že. Prostě máme nějaký jakoby, populace lokální, které jsou propojeny disperzí. Samozřejmě vzhledem k tomu, jak víme, jak fungují metapopulační modely v ekologii, tak asi nelze očekávat, že tenhle ten model by nám dokázal v té epidemii opravdu jako by sedět na všechny kraje zároveň a předpovídat, co se děje jako obcích, obcích, ale možná nějaký jako průměrný, nějaký kvalitativní pattern by nám dát mohl. Nejsem si úplně jistý, prostě jak, jak, jak, jak na tuto otázku odpovědět, ale, ale myslím si, že jako to bude jeden z trendů, který, který asi do budoucna budeme muset řešit, zvláště, zvláště v návaznosti na to, jestli, jestli se budeme, teď neříkám jako já, ale někdo třeba z nás podílet na nějaké, nějakých úpravách těch těch plánů do budoucna, těch reakčních plánů na nějaké případy další, další pandemie nebo vlny. Já jenom na to navážu, protože tohle mě připadá samozřejmě taky zajímavý, koneckon dřív, mě hodně zajímala právě prostorová ekologie. E a evidentně, když se člověk podívá, já teď mám tady otevřenou, uh, jednak ten uh, dash, dashboard jako Vysopu, uh, jako jednak teda přímo, že jo, ty, tu oficiální stránku ministerstva Zahrani, uh, zdravotnictví uh, s, to, s těma mapkama, že jo, protože uh, ty patrnosti na těch mapkách, ty vzorce jsou vždycky vlastně hrozně zajímavý. že jo. Jednu dobu tam bylo takové to šíření se zřejmě té britské mutace od ze západu, že jo, pak tam byl takový ten uh, kolem těch krkonoš a takovýhle, tak. Přece tohle by bylo jako teore, teoretickým cílem, by mělo být jako zrekapitulovat tyhle časoprostorové jako vzorce, že jo? Protože jako ty mapičky jsou vlastně hrozně nápadné. Je takový to, jak, jak vlastně ta Praha potom jednu dobu už jako vlastně byla na tom mnohem líp než, ty, než ten Venkov, že jo. A tohleto, to, přece, to je přece úplně fascinující. Uh... Souhlasím a tam vstupuje do toho zase spousta dalších faktorů, například to, že třeba teď takové ty, jak jsme tam viděli, třeba ty vlny, té mutace, nebo britské, nebo jak třeba se to zhoršilo v těch místech, kde, nebo aspoň teda, jak se tvrdilo, jestli to zhoršilo v těch místech, kde přijeli ty ližaře a pak se to jakoby šířilo dál. A to zase jako trošku asi souvisí s tím, že byly zavřeny ty hranice okresů, protože tam vlastně jste nemohli jako, jako přejet prostě po republiky a a, a, ale, ale musel to šířit nějak, nějaký způsobem lokálně. My když, jsme, my když jsme třeba a ta Praha, když už jí zmínil, tam zase to vysvětlení, ono nejenom Praha, ale já třeba nedávno jsem byl na nějaké, nějaké přednášce člověka z Rakouska, který přednášel modelování covidov v Rakousku a ten tam ukazoval data, že vlastně v každém tom v každé té rakouské zemi ta, ten, ta jako počet, počet infikovaných na 100 000 obyvatel vždycky byl menší v tom regionálním centru, než ve zbytku toho státu. Jo? A Čili jakože v Praze je méně lidí, nikdy jsme to neskoušeli u nás, jako třeba v Českých Budějovicích, jestli je méně než ve zbytku kraje jeho Českého. Že? Ale to vysvětlení pro tu Prahu bylo, že tam je daleko víc jakoby administrativních míst, takže vlastně ten home tam měl daleko větší dopad, než třeba v těch jiných krajích. je vysvětlení jako je spousta a ne nutně musí souviset s tou, tou prostorovou dynamikou. Ale třeba A poslední komentář k tomu, když jsme jako začínali s tím systémem PES, nebo když nás oslovili, abychom řešili ten systém PES někdy, někdy na, v, tom, v tom listopadu, tak tam vznikla otázka, jestli třeba nějaké stupně už nespojit s tím, že už by byly jako ty opatří jenom po A vznikla tam obrovská diskuze a vlastně spousta lidí argumentovala takovým způsobem jako, že když se zavře vlastně jeden kraj, jestli, nebo když jeden kraj je vlastně dominantně jako třeba ten zubní věc, co se má udělat, jestli se má zavřít ten jeden kraj nebo, nebo ty ostatní kraje. A tam vlastně byl, závěr byl ten, že vlastně nevíme, protože samozřejmě středočeský kraj je na Prahu navázaný, ale stejně jako český kraj je na Prahu navázaný, je navázaný na Prahu třeba jeho Moravský kraj, protože prostě podání nic z Brna prostě do Prahy jezdí milion lidí. No. A takže, takže otázka vlastně je spíš jako té, té mobility lidí v rámci toho, než nějaké geografie. A to je asi jako, jako hlubší problém, který, který bude třeba řešit jako do budoucna. Ale každopádně zajímavý, zajímavé to je určitě. Já ty si... Chceš něco? Ty si zapnul mikrofon? No, já jsem se chtěl vrátit ještě k té vlastně otázce, co bylo ty tvojí otázce. Jestli teda za, to, za ty průšvihy podzimní mohlo to to spoždění, no já jsem si myslel, že mohlo, že opravdu každý den se znamenalo, já nevím kolik jako mrtvých, ale jako ono ve nové skutečnosti zatím byl ještě jeden fenomen a to byl opravdu fenomen profesor Černý a jeho chuť promořovat, protože opravdu jako i kdyby jsme to, on měl představu, že, že nemocnice zvládnou oficiálně 4 tisíce pacientů, ve skutečnosti on dobře věděl, že to bude asi tak 8 tisíc a tím pádem prostě šlo mu o to rozumným tempem promořit tu celou republiku. Takže ono, i kdyby se to zadusilo, kdyby se to přinutilo jako zavřít dřív, tak oni by znova o to dřív jako rozvolnili, a oni by si ty mrtví někde nazbírali, teda jim šlo spíš teda o ty e, imunní, ty promořený, ale e, jako asi bychom si tím moc nepomohli. No, takže teďkon je určitá šance, že, že snad Černý upadl trošku v nemilost u Babiše, ale těžko říct, jestli se mu dá věřit. Včera něco takového naznačoval a Kdyby teda zmizela tenhle tendence promožovat, tak je možné, že už by potom takovéhle průšvihy tam nebyly. Já s tím naprosto souhlasím. To, je, to jsou lidské faktory, které do toho modelu těžko zahrneme. A to vlastně dobře to demonstruje ten leten obrázek, kdy vlastně to v těch nemocnicích vyletělo, pak to začalo klesat. A vlastně, kdyby vlastně tady, tady byla ta strategie pomožování, vidět a. V této, až v této chvíli, kdy vlastně se to začalo otáčet z daleko větší hodnot než na počátku, hmm. tak vlastně se všichni polekali teprve. A v té hmm. chvíli začal říkat, až teď je průser. Čili průser nebyl ani tak tady nahoře, jako, jako tady dole. A pak vlastně další vlně to zůstalo ještě výš. Jo? A teď vlastně uh, je, uh, v tu chvíli už začali všichni panikaři, Takže jako tohle, tohle, jako by byla ta, tohle byla taky ta, ta motivace nebo vlastně ten hýbatel toho, jak tam vlastně věci, které úplně nelze jako nějakým způsobem. Zahrnout nebo uvažovat, hrají za Noroļinu. Tak, já myslím, že už nemáme žádné další dotazy, aspoň nic ne, nevidím. Tak uh, já vám všem děkuji. Bylo to strašně zajímavý a uh, těšíme se příště.